ama ba'd so, Saudara Nabi, Ustaz Muhari Syahrurian dan juga Ustaz Syafiq Para pendengar muslim muslimat ikhwati fillah yang dirahmati Allah sekalian kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah As Safat dan saudara yang dimuliakan sekalian pada kuliah lalu kita telah lihat bagaimanakah penghinaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedikit perkara yang pernah kita kemukakan tentang perjuangan para sahabat dalam usia mereka membantu menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada ayat yang ke-34 hingga berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna li sha'iy majnun. Wa jaa bil haqqi wa kami berbuat kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu Apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berhak diibadahkan Dengan sebenarnya melainkan Allah Mereka menyombong diri Dan mereka berkata apakah Kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami Hanyalah kerana seorang penyair gila Sebenarnya dia Muhammad Telah datang buat kebenaran dan membenarkan Rasul-rasul sebelumnya Jadi dalam kuliah lalu kita telah lihat Bagaimana golongan kafir ini apabila mereka mendapati tidak mampu untuk menentang kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh mereka melabelkan nabi dengan berbagai-bagai label. Di samping itu, tidak jemu-jemu mereka menganiaya para sahabat di kalangan al-mustada'afin. Penyokong-penyokong Nabi yang salam ini merupakan sahabat-sahabat yang tidak berkedudukan, disuruh hartanya merupakan hamba, merupakan orang yang lemah, orang yang miskin, maka itulah yang mendapat penganiayaan maksimum daripada mereka. Kuliah lalu kita telah lihat sebahagian daripada penganiayaan tersebut. Jadi saudara pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Mereka punya target ini untuk Menyusahkan Nabi SAW Untuk menolak Nabi SAW Perhatikan ayat ini Dan mereka berkata Apakah sungguhnya kami ingin meninggalkan sembah-sembah kami Hanyalah seorang penyair yang gila Nabi mengajak mereka kepada Islam Dan Islam ini seperti disebut disebutkan hadith Umir Tuhan uqatil anna hatta yaqulu la ilaha illallah dan qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqi wa hisabu 'ala Allah aku diperintahkan untuk memerangi manusia selagi mereka mengucapkan la ilaha illallah Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia telah menjaga harta dan jiwanya daripada ku kecualilah jiwa dan harta mendapat hukum yang diharuskan dihukum seperti dibunuh seperti kalau dia membunuh ataupun menghindar meninggalkan salat menghindari membayar zakat maka itu perhitungan yang lain Perhitungan amal mereka pada zahirnya, batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi Allah menurunkan ayat dalam al Quran ini menyebut orang yang menyombongkan diri. Innahum kānu idha qīlilahum la ilaha illa Allahu yastakbirun, wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu wasaddaqal mursalīn sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kebenaran dia memenangkan rasul-rasul sebelumnya iaitu baginda ini membenarkan baginda membawa sifat-sifat yang mulia manhaj dakwah yang lurus yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ikut dalam surah Fussilat ayat 29 Allah menggambarkan ma yaqulu laka illā mā qīla lirrusuli min qablik apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad sama sahaja seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu penganiayaan, kata-kata ejekan, cemuhan, kajian, semuanya telah berlaku kepada para nabi suluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innakum ladha'iqul a'zabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ta illa 'ibadallahi al-mukhlisin ulaika lahum rizqun ma'lumun fawaqihuhum mukramun. في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضا لذات الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم كؤوس صراطين كأنهم بيض مكنون ايat ni pendek-pendek maka kita membaca mengikut kepada ayat tersebut oleh wakaf dengan betul tapi bagi ayat yang panjang tuan-tuan saya nasihatkan tuan-tuan untuk memiliki quran Wakaf dan Ibtidak Yang telah pun dikaji oleh Tan Sri Dato' Hassan Azhari bersama putranya Dr. Abdul Rauf bin Hasan Azhari Benda yang sangat penting untuk kita miliki bagi memperbetulkan cara wakaf kita agar tidak menjurus kepada makna yang salah Karena bahasa ni tuan-tuan, kalau kita tidak menguasai maknanya, kita akan menghenti di tempat yang salah Dan tanpa kita duga, kita telah melakukan kesilapan di sini Allah SWT menyeru manusia semuanya Innakum ladha'ikul a'zabil alim wama tujzauna illa ma kuntum tamalun. Ta Sungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih Dan kamu tidak diberi pemalasan Melainkan dengan kejahatan yang telah kamu kerjakan Kemudian di sini Allah mengecualikan hamba-hamba yang mukhlas iaitu orang yang ikhlas Daripada tekanan ataupun siksaan yang akan berlaku tersebut Ini samalah Tuhan, dengan ayat dari surat Al-Asr Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat labima syrib manusia dan kerugian melainkan sentiasa ada melainkan kan, tuan itu juga kita pernah baca dalam surat tin yang lalu al tin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalasafilin safilin illal amanu wa salihat sentiasa ada istisna kecuali lah orang yang selamat mereka yang beramber, beriman dan amal saleh dalam ayat al-Qur'an kita bincang wa imm minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kemudian nunjil ladzina ittaqaw wa nadzuruz zalimin fi jahim ya orang yang akan melintasi titian sirat ini merupakan satu kemestian cuma kami akan menyelamatkan orang muttaqwa dan membiarkan orang zalim dalam neraka ha ini kita lihat usrah maria mula tuan-tuan jadi di sini, Allah Subhanahu taala kita melainkan hamba-hamba yang dibersihkan di dosa mereka ni Tidak merasakan azab yang pedih Dan tidak ditanya pada waktu hisap Jadi keburukan mereka ni Tuan-tuan ditutup Sekiranya mereka mempunyai keburukan Sekalipun Allah akan lindungi Bahkan kebaikan mereka dibalas 10 kali lebih banyak 700 kali ganda Sehingga dilipat gandakan begitu banyak Sebagaimana yang Allah SWT kehendaki Allah jelaskan Mereka itu mendapat rezeki yang tertentu beta kata ada lana suddi yang maksudkan dengan rizqum ma'lum ni adalah syurga. Rizqum ma'lum ini iaitu syurga yang Allah SWT Wa peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menjelaskan lagi antara bentuk nikmat yang diberikan itu ulai kallahu rizqum ma'lum Allah sebut buah-buahan. yang beranikaragam ragam, buah-buahan ni macam-macam wa dan mereka ini dimuliakan oleh Allah SWT Bukan sekadar apa, apa makanan tersebut tuan-tuan Malahan mereka ni dimuliakan Macam kita datang ke satu tempat untuk menyamu selera lah. Bukan kita pergi ambil Kita duduk, saya datang Pelayannya bertanya Nak minum apa, nak makan apa Dihidangkan dalam bentuk yang paling mulia Dalam bentuk yang paling Menyeronokkan Paling mengembirakan buah tu pula bila dihantar dalam piring yang tertentu Ada hiasannya lagi ha, Ini maksud mukramun. Kenapa Allah sebut fawakir di sini tuan-tuan kerana buah-buahan ini lazimnya adalah menampakkan kepada kehebatan Kalau orang miskin makan setakat nasi saja Kemudian tidak ada buah-buahan Tapi kalau orang yang mulia ini Orang yang kaya Orang yang memiliki tempat yang tinggi Ada makanan pelbagai diuntukkan untuknya Nasinya, rotinya Kemudian ada ada kemudian makanan hidangan yang lain Yang menyertai Dan kemudian akhir sekali akan dihantar buah-buahan Sebagai contoh Dalam hidangan yang komplit Maka demikianlah Berbahan ini menandakan Kesempurnaan kepada hidangan ini Dihantar itu Kata para ulama Taksir Wahumukramun Mereka dimuliakan Fi jannatin na'im Ala suruhi mutakabirin Mereka duduk dengan penuh ni'man Di atas Tahta-tahta kebesaran Duduk segera berhadapan Satu sama lain Kita kalau kat dunia ni tuan-tuan Nak jumpa dengan seseorang Buat appointment Kemudian appointment pula dia gagal untuk tetapkan waktu Minta tanya pada sekretari pula Minta tanya pada PA pula bila waktu kosong Jumpa pula terhad Saya hanya kosong di antara pukul 4.30 hingga 5 saja. Kalau datang lebih awal Duduklah buat benda yang lain ataupun Buatlah perkara-perkara yang sia-sia Lepas pukul 5, pukul 5, pukul, pukul 4.30 sampai 5 5 orang yang berkenaan akan meninggalkan kita Tapi di syurga tidak tuan-tuan Tuan-tuan buat appointment nak jumpa dengan Nabi Musa Jumpalah berhari-hari berbulan-bulan Waktu semayang pun dah tak ada di syurga Tuan-tuan nak dengar cerita daripada Ashabul Kahfi Bagaimana pengalaman mereka dimasukkan ke dalam gua itu Berada dalam gua selama 39 tahun Tuan-tuan boleh jumpa dengan mereka Tuan-tuan nak jumpa dengan Nabi Adam Nak dengar cerita lanjut bagaimana berada syurga Untuk kali yang pertama Duduklah tuan-tuan berhari-hari berbulan-bulan Tak payah nak buat appointment Karena manusia pada waktu itu Tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia Komitmen yang bagai yang kita lalui pada hari ini hebat tak tuan-tuan tuan-tuan dengar cerita tentang Datuk tuan-tuan yang dahulu membuka kampung dan dia juga membangunkan sebuah sekolah yang kekal sampai ke hari ini rasa seronok nak jumpa dengan dia bagaimana semangatnya jumpalah dengan dia tak ada siapa menghalang duduklah sebab so, mana tuan-tuan nak duduk beradab ke terlentang ke terbaring ke apa sahaja benda hidangan makanan akan diberikan kepada kita dan dah makan tidak boleh keluar Masya Allah tuan-tuan yang -tuan, dimulai ke bawah sekalian bayangkan niat makanan syurga dan bayangkan niat syurga ni merupakan satu Perkara penting yang dibawa dalam Qatun Karim supaya kita sedar Datang kita ke dunia ni hanya sebagai tetamu Yang diundang untuk menjalankan satu tanggungjawab Habis sahaja tanggungjawab tersebut pulanglah ke tempat asal kita iaitu syurga Pernah ditanya kepada seorang alim Mengapa kamu dapat kelazatan ibadah kepada Allah SWT? Jawapannya kerana kami sibuk mengejar akhirat Meninggalkan dunia Mengapa kamu sibuk kamu tidak dapat kemanisan ibadah Kerana kamu sibuk mengimalkan dunia kamu Menghancurkan Kamu sibuk mengusakkan akhirat kamu Dengan sebab itu Kamu tak ada tempat nak kembali Maka kamu duduklah berpoyar-poyar Membuang masa Dengan perkara-perkara yang tak penting di dunia ini Kamu lupa kepada Destinasi asal yang harus kamu Kena tuju kemudian kelak Kalau kita berhati dengan surat waki'ah pula Gambaran dikemukakan oleh Allah SWT di sini Yutafu alaim bika'asim ma'in Baidah ala dhatil syaribin La fiha gawlum walahum anha yunzifun dia kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir warnanya putih bersih sedap rasanya bagi orang yang minum tidak ada dalam khamar itu alkohol yang memabukkan Lagi kalau kita perhatikan surah Al Waqiah Allah gambarkan ya tu fawalaihimil damu wa abariq wa ka's ma'in la yusadda'un anha wa Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas cerik dan juga bekas minuman zak berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir mereka tidak pening kerana minum arak tersebut dan tidak pula mabuk jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ka's Ka yutafu alaihim bi ka's -ka dalam ai bi akwabi wa barika wa ka'si -ka min ka'sun dipelajari usul bahasa Arab usul kata para ulama dapat kita teliti perkara ini dalam kitab kita tafsir juga dalam kitab-kitab mu'jamul qawamis lihatlah sebagai contohnya kamus al-farid satu kamus yang baik untuk kita memahami Al-Quran Karim Dan belajar bahasa Arab Kamus Al-Farid Perkataan kaks ini biasanya merujuk kepada gelas yang berisi dengan Arab Jadi bila gelas itu penuh dengan Arab dipanggil panggil kaksun ha, Ini hebatnya bahasa Arab Kaksun bukanlah satu bekas yang kosong Kaksun merujuk kepada bekas minuman yang dipenuhi dengan Arab Arab syurga lah maksudnya dalam konteks Quran ni Dan dia tidak meningkan, tidak menyebabkan seorang itu muntah dia tak menyebabkan seorang itu terkencing dan dia tidak menyebabkan seorang itu pening berbeza daripada arak dunia yang mendatangkan empat musibah ini insya-Allah tuan kita akan lanjutkan lagi dengan kuliah akan datang Allahu a'lam wasallallahu ala wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh